Epizootia Dramatizare radiofonică de Virgil Stoenescu După o schiță de Anton Bacalbașa Interpretează Sandu Sticlaru Horia Căciulescu Anton Bacalbașa a fost unul din scritorii umoriști Care s-a făcut cunoscut mai ales ca ziarist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 Sub numele de moșteacă, Anton Bacalba a creat un personaj ridicol, cu pornii dictatoriale, prin care autorul a făcut un aspru rechizitoriu unor tare ale armatei vechiului regim. A ajuns până la gradul de capitan, fiindcă examenul de maior nu a fost capabil să-l treacă.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 Tenc, calcă mai cu inima soldat Mai apăsat Domn capitan, Ce e, Serge Major? Aici, pe câmp, drum de țară, domn capitan. E și cald al naibii Știi ce dacă e cald? Oi nu-i fi greu și lor, că merg de vreo două ore Mai lăsați-i câte o leacă și-mi pas de voie Vajule, ești un atărău Ia uite de acolo ce vezi tu acolo, bă, majorule? Văz o pădure, domn capitan. Și ce zici tu de pădure asta, majorule, a? Ce crezi tu că poate să fie nea? Păi poate să fie nițică răcoare, domn capitan, fiindcă văzi că pomii sunt broși Ești și... un tont, sergent major. Înțeles. Pădure, pădure. Adică are copaci. Ce printre copaci vine de nu se vede, bă. Înțelegi tu, sergent major? Înțeles. Nu se vede. Ce poate oricând să iasă de acolo un superior... Îți iese înainte și răcânește la tine. Unde-i disciplina plină Fără descea plină armata, fax. Auzi, Sergen Major? Vax! Ia... Ia dă de majorul să se oprească trupa. Hai, oprește-o acolo, lângă șanț. Companie! Stoi! Vă loc, repos. Bă!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 Care e altfel decât civilei? Ați plice-vă? Da, domnule! Așa. Militarul nu mai ține de ceea ce țin civilii. El are o altă familie. El e limpede, ba? Da, domnule! Așa. Militarul e... Al spune tu, soldat. Alcui e militarul? Al momă și. Al mămătii, ești o gloabă. <laughs> Ia-l, ba bă! lat? Țara așteaptă să fiți mari! Adică. Mare, bă! Mare! Majurile! Ordine, să lii explici ce este mare. Auzi? Înțeles! Ce este mare pentru un militar Înțeles, Mare! Este întâi și întâi, capitanul vostru! Auziți, dătărăilor! Capitanul este tata companiei și compania este fata capitanului. Bați înțeles, bă? Da, da bă, Așa, fiți mândri de tatăl vostru. Auzis, bă, și disciplinați! Fără disciplina, vă duceți dracului cu toții. S-a înțeles? Da, dătărăilor! Da, bă, bă, tu ăla! Ce ai înțeles? Că, că ne ducem dracului cu toții. Aaaa! Ești un bou. Sărge Major. Orde-mi doar Dă de plecare. Companie Reims. Direcția drept înainte. Ar! Stang drept, stanga. Steng, ar! Da. Capul sus, rocane! Capul sus! Stand, grab, stand, grab, stand, bote Bate pićorul iar, mai cu să iasă scântei. Stand, grab, stand, stand, stand. stand, stand. stand, stand. Vedeți, spunea așa? Îl văd, domn, Aici ne oprim. Dă ordin de oprindere. Serios? O Le dăm pe loc dom domn, capitan. Na, să stea drept cât le explic. Fiindcă vreau să le explic ce ordine avem de la stăpânire. Serios? Leat? Ascultă comanda la mine. Ofițer? Subofițer? Capăral și soldați, comânduirea pieței a dat ordine pe cum că să venim să apărăm țara împotriva vrăjmașului nostru. Știți voi care e vrăjmașul ăsta? Epizodia, bă! E ceva așa foarte primejdeos. Se iubește nu știu cum și nu știu unde, dar mai cu seamă se arată la dobitoace. Trebuie, domn capitan, dar pe ce o să o cunoaștem noi care e aia? Nu vorbi, nu vorbi, racane să cu cunoști, că da, ești soldat Dacă nu-i o eu pe vrăjmaș Atunci apă cine s-a cunos? A? patata. Epizodul ăsta e lucrul dracului, bă s -aude? Da, domn da, capitan Așa Se strecoară pe lângă tine ca o pârlă Dacă nu caștoche Ce știți când vine epizodul ăsta, bă? Vine mai ales vara Auzlat? Fiindcă atunci, fiind căldurile mari, santinelele are obiceiul să doarmă în post. Să nu dormeți în ghearea ta, leați, de-a face cu mine. Ați înțeles, da? Vine epizotea și ne omoară pe toți. Să dea dracu să vină epizotea și să ne omoare, că vă arăt eu. Vă bag la carceră pe o lună. Să înțeles, da? Trei do capitan, dar că pe malul apii ăștia nu sunt răgherete. E și? De ce să fie gherete, mă, răcane? Vrei să-l dărgherete, mă? Marș! Lasă că-ți să știți, soldatul este dator să nu lase pe nimeni să vie de dincolo, fără bilet de voie. Auziți, va? Nu lași pe nimeni fără bilet de voie și fără să cunoască consemnul. De ce e consemnul, leat? Care știe ce e consemnul? Consemnul, trăiți, e care va să zică parol. Așa, așa, latule, consemnul e parola care va să zică. Dacă vine la tine o vita, ce faci? Ce faci, mă, Gheorghe Alunecula? Prepune că ești de santinelă. Și ea ca vine o vita, ce faci atunci? Ha? Ce-o face, bă, cu să. vietat, de auzi domn capitan, încerc parola! Așa, bă, așa, brava, Să căscați ochii, cam că să vin în inspecție! Auziți, bă! Ce să dea dracu să nu mă opriți, că carcera vă mănâncă! Patru zile la plotonul de pedeapsă pentru cei care nu știe ce face santinela în post! S-a înțeles, doar, Atunci... Pa ar o Sergian Major! Ordenul, capitan! Ia-i în inspecție la santinele. Ia să vedem ce au înțeles prostovanea din teoria militară pe care le-am făcut-o azi după amează. Cine-l-a postul, nu? Gheorghe-a lui Niculadu, om, Ia să presupunem că noi doi suntem două vite, ha? Ce zici? Da, domnul capitan, suntem două vite Da, da, ce fel de vite, Majurule? Te-ai gândit? Eu uh, vite militare, domn capitan. bineînțeles ah, Nu, Majurule, ce dracu? Ce te întrebi, eu și ce-am răspuns tu? Să presupunem că suntem două vite bolnave Pricepi? Da. Și ca vite bolnave ne apropiem de santinele. Că vita e vita, nu? El nu știe regulamentul militar. Eu vrea să treacă dincolo. Rămâi, rămâi în urma mea, Să văd ce o să facă răcanul când mă apropia de el. Eu zic că... Psst! Mucles, că ne-a zărit. Stai! Am stat! Cine e? Vita! Ce fel de vite bolnavă o sănătoasă? Bolnavă! Ah, vită bolnavă? Atunci stai. Că proar de norză! Vine de necunoaște o vită bolnavă. Vrea bine, Vra soldat. Așa să faceți cu am să vă încerc mereu. Ori de câte ori mă-ți mă apropiu de voi, să mă întrebați. Vită bolnavă, ori sănătoasă. Ai înțeles? Dat? Da, să treci, domn capitan. Da, dacă vine Tam sam. Generalul, ce fați soldat? Iau poziția de drept și strig. Fiiți, păi domn general! Nu, no, dubăloază. Generalul vine ca vita, nu ca general. Nu pricepe. Și tu nu-l las să treacă. Nu-l Cât e el de general? Auzi, Nu-l las să treacă până nu ți-o spune ce fel de vită este. Trezi, domn capitan, dar dacă este o vită sănătoasă? cineba. Domn general, Atunci îi dai drum? Păi eu după ce să o cunosc că e sănătoasă? După ce? Domn bietocule, domn bietocule! Că ți-am spus, o cunoști după aia că știe secretul. N-ai tontule. Știe parola și răspunsul. Că dacă n-ar fi o vită sănătoasă, de unde l-ar a? Înțelesa-i cum vine treaba. Ori eu, ori majorul, ori generalul, suntem niște... Ia zi tubă. ce suntem pentru tine? Niște vite trăi, domn capitan. Brava, brava, soldat, brava. Văd că Văd că ai înțeles.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 Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.